Eh, doncs ja tornem a estar aquí, ja hem fet la pausa i doncs eh, ens quedava... Bé, bueno, jo que del món castellà ja ho hem comentat tot, l'únic que com a, també com a curiositat, doncs, una foto que, va, que hem vist ara al, al Facebook el, el dimarts passat, que era la, la Nostra Senyora del Carme, doncs, eh, patrona dels Mariners, es, es fa una processó a Tarragona i els xiquets al Cerroi costumaven a fer un pilar a dalt d'una barca de pesca, doncs aquest any eh, ho han, han fet el pilar, però després s'han animat i han fet un 3 de 6 a, a dalt de la barca de pesca. O sigui, ja veiem castells ja a tot arreu. <risa> em comentava el rei, ja tindran arreglat el tema del local. <risa> <No> ho sabem. <ríe> I fan els castells a la barca perquè encara no... No, no tenen el local. S'ha <risa> de la barca també ja. Borets. <risa> Bé, doncs eh, dedicarem el temps que ens queda a de nosaltres, que ja hem parlat molt d'estona avui de, de Montcasteller i hem de comentar doncs, tot el que vam fer aquest cap de setmana eh, bueno, valorant eh, com van anar l'assaig del, del divendres amb proves de... Això, mirant de consolidar eh, i del dimarts també sí, sí, del dimarts, de divendres mirant de, de treballar aquest 4 de 7 eh, fent proves de Torreneta i, doncs, eh, al final, eh, la decisió va ser que, el, en principi, la, la tècnica va decidir que, que aquesta torre es portava, a plaça. es portava a plaça. I, cosa que al final ja no va poder ser per, bueno, per la baixa d'un castellet. Per el fèlix motiu, va Sí, sí. sí, sí. <laughs> doncs, eh... Que, com valoreu vosaltres la, la feina que s'està portant últimament als el, assajos per, per mirar d'assolir aquest castell de set o, o consolidar la, la mirada de portar la Torre plaça? Com, com ho veieu? Um, a veure, jo estic molt, ja ho vaig dir la setmana passada, molt uh, animat amb, amb el color i la, les sensacions que es treuen de, dels assajos, no? Crec que les coses van progressant per allà on han d'anar progressant, que la feina que s'està fent està ben feta... Um, de vegades hi ha una mica massa d'entusiasme que s'ha de frenar una miqueta, però vaja, el mateix eh, desenvolupament de l'assaig ja et porta a les conclusions eh, correctes. Um, la, torre. la torre es va intentar treballar, es va treballar molt, francament. Jo crec que tothom veia, amb la gent del tronc, es veia que aquella torre es podia portar a plaça amb garanties de, de ser descarregada. i, i, i bueno, es, es nota que fa falta una mica de rodatge en aquesta torre, però està suficientment clara com per portar a plaça. Aquesta és la meva sensació, no? I hauria estat... Uh -huh. uh, jo estava convençut de que es podia portar aquest uh, diumenge gallecs. Uh -huh. uh, sincerament, no sé, vosaltres, els altres, quina opinió teniu? Jo també crec que es podia portar. Uh -huh. Si la, la Torre és un castell que... Uh -huh. No sé. Uh, jo tampoc l'he fet gaire aquí a Castellers, i amb el qual tampoc tinc gaire experiència, però és aquest típic castell que bé bé bé a lloc parat, no el nostre mai. Amb el qual... Sempre, sempre es mou i sempre tens en la guita, hòstia, està bé, està bé, no està bé i tal. Però vaja, després de totes les proves d'ahir vendres jo, jo crec que s'havia de portar plaça. Mm. Més que sobretot per l'esforç de tothom, eh, veiem cada de les últimes proves, doncs, de les tres últimes proves dos no, van anar bé, una es va haver d'agafar l'o, una es regalançada en l'últim moment, però bueno, mm. és aquell castell que, que no sé que el tinguis molt, molt rodat, molt, molt rodat, sempre es mourà, no? Mm -hmm. bon, Encara em... que estigui molt rodant. Mm -hmm. La torre és un castell difícil. Mm -hmm. Jo crec que, que, est... bueno, que els últims assajos amb la torre mm -hmm. i amb les proves de com deia el Bori de 4 a 7, doncs, doncs anem per bon camí. Mm -hmm. Bé, doncs eh, des... això va... No teniu més comentaris. A... Ah, Parlem del primer eh, del, de com va anar dissabte el concurs de cuina. Uh -huh. que és el que tradicionalment ja de, de fa uns, uns quants anys eh, eh, fem els castellers de Mollet i destacar, com sempre, l'alt nivell de, de la participació. De quantitat i qualitat. quantitat i qualitat, sí, sí. <fixi> vale, jo crec que, no no... més que ara és per resumir eh, uh -huh. com va ser el, el, el, el concurs aquest de cuina, comentari de la Moicana, eh, ens diu, després del viscut aquest cap de setmana, Aviso Navegantes. Col·labora amb Castellers de Mollet, però no es convida serena. dinar. <ríe> <ríe> pues ja pot tenir raó, ja. Mm. <ríe> doncs... Eh... En poques palabres. <ríe> no, em sembla que van ser 24 20, plats... 27 plats i 17 postres. 27, ah, plats, sí, 27 plats i 17 postres, correcte. Mm -hmm. va, va, hi haurà que fer que el futbol, una liguilla durant tot l'any <ríe> perquè amb, amb una hora no tenen collons el jurat de valorar això, <ríe> això van, van, van, no, no, van no. estar una hora i mitja mig és veritat aquí, que igual. el jurat eh, va tenir feina d'estar en plats i pla, va estar, van fer un descans. Dos descans. <ríe> dos descans. Dos descans dos descans van fer un descans quan porten 14 plats un altre descans entre plats i postres i després els postres, els 17 plats a postres és una tirada que sí, sí. ja, ja se les deia patir amb els postres, eh? Ja els deia només queden tres plats de postres i sí, feien bufaven uh, des d'aquí també agrair evidentment al jurat que aquest any està format per la Montserres de, del Contrapunt per la Marta Vilar de Bo de la presidenta de Morats. I per dos membres del, del restaurant Tapes i Estapes que, que col·laboren dos darts en Castellers de Mollet. Moltes gràcies a tots quatre, totes tot, a, a totes quatre, perquè com ja has dit, s'ho van currar, van, van, van menjar molt. I va ser, sí. els hi va costar molt, eh? Quan al final tots estaven acabant d'alliberar, va dir, hostia, que... Va per punts, o sigui, per molts pocs punts, el mm. primer del segon, el segon del tercer, els quatre de cinc primers postres i els quatre de cinc primers plats estan molt igualats, molt igualats. Mm. Els hi va gustar, els va gustar. Petits detalls. Mm. Doncs eh, d'un eh, concurs i uns plats que es poden veure les fotos en el, en el Facebook. Correcte. I pod aquí podien demanar la col·laboració de tota la gent que va presentar plat per aviam si, si ho guarnim una miqueta. Sí. La sí. idea és mirar aviam si posar com a mínim els, els guanyadors i si no qualsevol dels que qualsevol va més plat I sí, ara sí, ara sí podem fer el llibre de cuina, eh? La, la idea és que tothom, tothom que, tingui, que identifiqui la seva foto posi la recepta de, del seu plat, però si més no, seria d'agrair als guanyadors. Val a dir també que falta una fotografia que va ser la del guanyador dels postres, del Dani Contreras, vale? mm. perquè... Bé. Bueno. No, uh, no sé problemes de la... copyright amb la marca. <laughs> vale, deixem-ho així. <laughs> Eh, no, però no, ell en ja té una foto, eh, Sí, sí, me l'ha de passar, però no ho ha fet encara. Per això ah. falta aquesta fotografia. Va, mm -hmm. ah, ja la ponjarem. Mm -hmm. oh, um. Però, però qui va guanyar? A sí, el... va fer... Eh, va, no, ens no. han fet... No fer... Per què no vas fer aquesta fotografia? No, perquè, a veure, la gelatina no va acabar de, de lligar bé. Aleshores, eh, tot just abans de, de posar-la a la nevera, estava perfecta i entre l'hora de la nevera, allò era una barreja de colors impressionants. La, la fotografia no tenia sentit. I ell, i ell, i ell, i ell tenia una foto de feta just en moment de fa. Eh? I va guanyar, I va guanyar. I això diu molt... O poc, mm, perquè... la resta de vostres... No, no, perquè realment veure, estava molt no... bo de gust, molt bo de gust. No va guanyar la presentació, està clar. No. No, la pres... no, no, no, presència no. no en tenia, no ens enganyà. No, gens ni mica. Però també s'ha de valorar, el ju ju els jutges han mirat... La... Vull dir, presència... Si eren del... de la tècnica de la Junta o eren de fora o no? No, ah. no home, no. Això mai ho miren. Uh... No, ho saben. Al fet, no saben, en principi no saben. ignoren no ignoren. El que sí que va ser la foto que el Gara els va dir, bueno, jo els hi vaig ensenyar mira, aquest és la, el postre d'aquest uh, després de fer-lo pases que per culpa de la calor, doncs sí. els colors s'han barrejat, no? Mm. Però bueno, els guanyadors van ser hi havia, pels plats hi havien dos premis, de millor gust i millor presentació, primer i segon <coughs> i després un primer de postres i a l'última hora els companys amorats van cedir també un segon premi de postres I, si no regularment el segon premi de postres va ser per l'Adri. El primer premi de Dana. postres va ser pel Gàrla. Uh -huh. Després el, primer, el, segon, el segon premi de presentació va ser pel Salvador i el primer premi de presentació va ser per la neta. El segon premi de gust va ser per la família bombilà i el primer premi de gust va ser per la Fernanda i el Ferran. Uh -huh. Un, els plats són les portes eren crec que recordar, bueno, aquest del del garla, que era una barreja de billis a moreo i mm. I, gelatina i gelatina de colors. Sí, era base de oreo, gelatina de billis i després gelatina de colors. Al mm. del... al Adri, Adri era un pastís de xocolata de tres colors? Sí, correcte, sí, cert, sí. I els altres, el Salvador... El, el Salvador, el segon pela, premi, va ser una fideuà castellera. Castellera. El primer premi de l'aneta va ser... Eren uns ous, però sí, la presentació sí, sí, sí, era sí. amb una teula, era espectacular. La presentació era molt maca. El segon premi de gust amb... La moussaca. Amb la, amb la moussaca de la, de, la. de la Fenia Bonvilar, que també estava molt, molt bona. bona. Mm. I el primer premi, el, un rodó de... Del, un rodó de... Era un rodó farcit de Badella. rodó farcit de Badella. O... De Badella. De la Fernanda i el Ferran. Ah. Eren uns plats molt bons. Ah. Quan em vol que no hi hagués... Bueno, com has dit tu, hi havia 27 plats sí. ah. i n'hi havia d'altres mm. també que eren boníssims. Sí, o sigui, sí. el, el nivell era... Bueno, ja puc dir-ho ara. El, un, un dels plats amb els que van estar competint que per pocs punts va haver de sortir va ser les Galtes de la Sílvia. Bueno, Eren galtes de porc, eh? eh? Les, que va... les que va fer la Sílvia. Sí, correcte. <ríe> les galtes de porc que va fer la Al Porto. Sí, sí, sí, realment van, van, van tenir molts problemes per acabar-ho així, perquè... Hi havia una varietat Eren grandíssima de croquetes, també. Sí, sí. sí. El... Dins de les croquetes hi n'hi havia... Plat, plat, hi havia de, de més tantes. bones i de, i de menys... i de, bueno, de, unes altres. No. Bones i de menys. <ríe> No, hi havia algunes que estaven boníssimes i algunes que allà les, les llascàvem com si fossin fuet. Bé, doncs... Eh, un, com dèiem, un èxit de participació a, la, a aquest concurs gastronòmic i llavors va haver-hi gent que va, després d'això va marxar cap a casa i d'altres van anar de festa a Gallecs i el que sí que vam estar a Gallecs va ser diumenge al matí per fer l'actuació la, de la festa major de Gallecs uh -huh. davant de de l'església, on vam actuar amb els eh, castellers de Rubí i els castellers de Castelldefels, els grocs, que es diuen ara. Els grocs? Els grocs. Uf. Que és el seu nom de... Sí, seu sí, nom de... de guerra, sí. Vale, vale. Sí, com que és una entitat eh, cultural en moltes disciplines, doncs el... el... la part de castells eh, els, els anomenen als grocs. grocs, ara. Doncs eh, una actuació que va quedar en dues rondes, estava prevista fer una dosi normal. Complet, eh? I, doncs, al final de la, segona, de la segona ronda, un petit problema petit per un casteller de, de Rubí que va fer que marxés l'ambulància, la, doncs ens vam quedar sense ambulància i, com que vam dir que trigaria uns tres quarts d'hora o així tornar, i ja estava avançada, avançada la diada, feia molta calor, doncs la, els tres caps de colla van decidir deixar-ho en, en dues rondes. Eh, nosaltres, eh, el que dèiem, havíem plantejat portar la, la torre, però el, el Toni, feliçment perquè va ser, va ser tiet una altra vegada, doncs, eh, no, no va poder assistir. Doncs, eh, la tècnica va decidir doncs, eh, ajornar per un altre dia aquesta torre i vam portar primer el 4 de 6, com a, amb crosses, i dintre de la feina que estem, per, eh, que estem fent per portar el 4 de, de 7 a plaça. I, doncs, en aquest 4 a les 6, eh, destacar que per fi, després de que molta gent ho demanés durant molt de temps, va, va debutar a la, a la Mar. Uh -huh. I va sortir un castell molt, molt maco, la veritat. Uh -huh. Una, un debut històric, quasi, sí, quasi, <ríe> Aquest va ser per aclamació. Sí, sí popular. <ríe> uh -huh. Després de molt de temps, de, de, intentant allò, de, van donar-li ganes de coprovi, de coprovi, de coprovi, cop i finalment ho va fer-ho i, i perfecte. Uh -huh. Em sembla que ho hagués fet tota la vida. Després, en segona ronda, van fer el 5 de 6, que el que deia el Pedro, aquesta, aquesta temporada ja, ja és la que, la que més 5 de 6 portem. Les sí. fotos del Joan Manel del 5 de 6 són fantàstiques. Continua doncs? sent el 5 de 6 més madiner de la història. Perquè... <ríe> Sempre ho han de cagar-te. Tercer... Encara que sigui el tercer. El tercer 5 de 6. El, el, el, primer, el primer fue a Sant Joan. No? Sí. Ah, vale, vale, què vols de dir de castell, de Castallaís any, dirant, està tirant de memorioteca. Vale, la primera, no. o, sigui, o sigui la primera vegada que has de fer més, vale. Eh, fue a eh, a mols anys. anys, sí, sí. Uns anys ago va, i va ser a no sé, jo no, te no, digo no, jo, sí, un, aquest no, any el no, 5 de 6, per la primera, per de la sí, la de la stall la dia de la el d'ahir potser que sigui el, el millor d'aquesta temporada, dels tres que hem fet. Estava molt maco, eh? A sí, mi va, sí, sí. I... La mida estava perfecta, eh? A les sí. fotos es veu molt parat. Va haver una... Estava molt parat. <laughs> <-hi> <laughs> la sí, la veritat. <laughs> em sembla que pel que va comentar... No, però la, la mida, que és el que tu dius a les fotos, es veu fantàstica. Sí, sí. l'únic no, no. que recordo que la Sílvia va fer un comentari de que hi havia una... A nivell de terços, hi havia la Sílvia, la Gisela i no me'n recordo de l'altre, en el 3 hi havia una part estava... una de les regles estava molt estirada. Sí, bueno, s'havia si estirat una... però no va patir en cap moment no. i no, va, no es va moure, no, no, no va tindre aquest temblor d'un castell eh, que vas una mica... o sigui, hi molta gent, gent nova, no, no, va estar molt maco, molt concentrada la gent i molt maco. Es va estirar, però es va des del principi i allà sí. el va quedar. Jo l'únic detall que, que vull afegir és... Mm, que la segona aleta no la vaig pas veure i l'esperava per fer totes dues fotos. No, no la va fer. no la Va fer oi? Va fer el pas i no la va fer. Vale, jo dic, o ho ha aixecat l'altra mà no, no, i, no, no, i me no, l oculta no, no, la resta no, no, no. del cos, o no la va fer. No la va fer, no. Va sonar, l'aleta sí que va sonar, o sigui, el toc de castell sí que va sonar, però va ser quan descavalgava. O sigui, van estirar una mica el canvi i com no la va fer, suposo que les gràcia esperaven que aixequés la mà i després van, re, van canviar perquè va fer el canvi i no, no va fer la segona aleta. Bueno, això no... No, no, no resta que... mèrit a l'actuació. No, no, en absolut, en absolut. I després, doncs, eh, amb aquest eh, tema, doncs, eh, els, els castells que se'n van anar al llim van ser el 4 de 6 a Magulla, que teníem previst de fer mm. en tercera ronda, i volíem acabar la, a la ronda de pilars fent tres pilars de 4 aixecats per sota simultanis. Eh, al marxar a l'ambulància, doncs, ho vam deixar en un, que és el que, el que es podia fer. Una actuació a Gallecs amb molta calor, però com a mínim a Gallecs tenim, tenim ombra dels arbes i durant, anàvem fent els castells buscant, buscant aquesta ombra. No era com la setmana anterior a Pallejar, que aquella plaça, fèiem una calor que més tirava foc cap, a, cap amunt. Que diure neta, que ja també ha estat tieta, eh? Que només <laughs> dieu el tònix. <laughs> Felicitats als, felicitats als tiets. Sí, és veritat. Felicitats a tots dos. La veritat és que la... si només hagués estat la i el Toni hagués estat, suposo que la torre s'hauria portat a plaça. Per això només amb el, el cas del Toni com a motiu de que no. la torre no s'hagués El motiu que va donar cap evidentment... de colla va ser que el Toni no hi era. No, no, sempre podem dir que anàvem a tirat a tercera ronda. Sí, també. Sí, no no, a, a tercera ronda l'hauríem tirat. Sí, i, I la setmana que ve un pis més. Sí, Bueno, a mi m'agrada destacar com sempre, l'actuació de gallecs és una, el, el sentiment no? eh, que, que hi ha quan actua a gallecs eh, de retrobament, amb molta gent eh, eh, és una actuació molt maca dintre de ser una actuació que no és la típica actuació en una plaça d'ajuntament i tal qual. però és una actuació molt maca i després eh, moltes camises moltes camises de la colla i això pinta bé pinta bé Sí, uh... bueno, em sembla que més o menys vam ser allò, si no recordo malament ara, potser jo diré que tant a la Fira del Destor com a Sant Jordi, com a la Trobada del Vallès, com a Regallecs, a Mollet som 80, 80 i Art 85, si no recordo malament en aquesta última també ho hem estat, més o menys, aquest número. Uh -huh. Hem tingut eh, les darreres actuacions eh, que hem actuat fora, semblava que hi havia, eh, a mi em va semblar veure menys camises, així, per sobre. Uh -huh. Sí, fora, sí, foren uh -huh. no arribem a la setantena. Uh -huh. uh -huh. Bé, bueno, ho dic per, per allò que fem, un autobús i tres i quatre cotxes, doncs pues, sí, pues això, són son, números... son, son 70 persones. Si uh -huh. uh -huh. no que tinguem que portar un cotxe, això és bo i si en són 3 o 4 encara millor sí, sí. eh, i quan siguin dos busos i ja la veritat reals. és que portem una línia que sempre que hi ha actuació ja acaben d'agafar cotxes i això sí, sí, és, sí. és bo últimament entre 2, 3 cotxes que s'han d'agafar i la gent que va directe ja amb el seu cotxe, que això ja ho tens comptat doncs això et fa doncs, 70, 70 voltant de 70 si, si hi ha gent que ens estigui, que ens estigui escoltant i, i pensi que ja no necessitem més gent que vinguin a més a més es pot fer errors per, per molta més gent sí, sí el que, el, el que, vam, fer, el que vam fer després de l'actuació de Gallecs que vam Vam acabar ja últimament s'està institucionalitzant. Bueno, perdona, després de l'actuació de Vellex el que vau venir va, va, va ser a menjar-vos-el, però sí. la feina la portàvem feta des, de, des, de... des del Des de les 8 de matí, no? A ah, m'agradaria fer un comentari del que ha dit el reig, que del qual parlàvem de 70 persones, 70 persones et garanteix tirar 4, 3, torre de 6, o sigui, la gama de 6 la, la pots tirar tranquil·lament amb 70 persones. Acompanyats sí, sí. d'alguna altra colla, sigui sigui, sigui o si sigui, tu vas amb la teva pinya. Sí. Això comptant que dintre 70, 80, 70, 75 persones hi ha canalla i hi ha gent gran, o hi ha gralles o hi ha, que, no, que no està dintre l'estructura uh -huh. de, de la pinya, no? O sigui, com tant, defensar una mica la pinya, eh? no és... O sigui, 70, 70, 70 i escaig persones, mm, pots anar a qualsevol plaça a fer els teus castells. I a més, a més, deixeu-me dir la, una, una, una postilla, perquè si no, després... Eh... A casa, en... trucant al costó. Que també és molt important que entre aquestes 70 persones, com, com ens està passant i vam veure el, a Galles, que a Tres Colles no els hi passa, el poder disposar de gralles i tabalers. Sí, si sí, no, si sí, posem pues de gralles i tabalers per 3 o quatre colles. Sí, sí, sí. I en tapar bastoners. Bastoners i... i igual, dic, igual a la Festa Major s'han... Es veu els grellers amb el Moixell. No sé si el meu fill sabia per qui tocava. Arriba un moment que jo tocava per una colla, per l'altra o pel mossèn de Gallec. S'ha de curtir, s'ha de curtir i li van a tocar per tothom. Doncs el que dèiem, vam acabar l'actuació amb el tradicional toc de vermut, després eh, vam fer la polca i ara últimament no podem acabar una actuació sense fer l'Olele. <ríe> L'Olele i el pica-pica, eh? Pica-pica, la foto de família allà al costat de l'església de, de Gallecs i després cap a, a l'Era menjar arros. Un arros que, com sempre, surt boníssim. I, doncs... Eh, Ahir érem cent... Centdeu, aproximadament. Érem catorze quilos d'arròs, quan 14 correcte, sí, catorze quilos d'arròs portava la paella. Unes centdeu persones, el que que, el que diem abans, el que diu la Mari i la Moïcana, que, que hi ha que preparar quan són centdeu, encara que ja estaven farts de la nit anterior, sí. hi ha que preparar sí, arroz per, per unes 30- 40 persones més del que, del que tenim. <laughs> però bueno, això no és... No. Home, t'has d'assegurar que ningú es queda en gana que se serveixin reaccions suficientment grans i que si algú vol repetir, que pugui repetir. vam acabar llançant una miqueta d'arròs, però no et pensis que gaire. Eh? No, no, gaire. I no, ens van curant una mica salut, però bueno, també... Per si de cas. No, la paella anterior havien tingut un problema de... de, de... Els cuiners vam tindre que... No, o sigui, no vam poder menjar arròs, però no va ser culpa nostra, va dir. O sigui, va ser de l'organitzadora que ens van dir que venia una certa gent i al final ens van afegir una trentena més. Uh -huh. ja que sempre, nosaltres que sempre tirem llarg, ni tirant, ni tirant, llarg. Ni tirant llarg, ens vam poder no, assomir. De fet, ens sembla que teníem un paquet d'arròs que no vam arribar a posar. A no vam arribar a posar, posar posem, perquè, no, perquè, anàvem, perquè anàvem sobrats. I després va resultar que... Uh -huh. Però bueno, és igual en casa que va estar bé. No, i va estar fantàstic. El... Bueno, ens va quedar... Jo també estic molt content que ens ajudés el Lucas des del principi a, a cuinar, que hi ha unes fotos fantàstiques. El relleu està assegurat. Bueno, val a dir que aquesta paella aquesta paella complicada de fer perquè són quasi bé entre 10 o 12 a 15 persones que treballem per la paella. Sí. Des de les 8 del de matí mi hem començat a... Bueno, el dia anterior ja hem començat a fer tot el preparatiu, però vaja que... Si sí, la paella les 8 del dematí s a -s a es carregava la furgoneta uh -huh. amb tots els estris i perquè estigués, pos doncs, això, de l'actuació, a punt per, per menjar. Uh -huh. Molt bé, doncs ens queden escassament dos minuts de programa, i hem de recordar tot el que ens queda des d'ara de, fins al 12 de setembre que tornem a tenir programa. Que no, problemes. que no està mal. Començant, aquest divendres assaig al carrer. Tindran problemes. El aquest divendres 26 de juliol, assaig al carrer. En Recordem que aquest any estem fent assaig al carrer de cara bueno, a deixar-nos veure més pel poble, més del que ja fem. Aquest divendres 26 de juliol, assaigem a la plaça Andalusia a les 9 del vespre. Eh, perquè no sàpiga que l'Alba d'Andalusia està davant d'un mític bar que comença amb txu i acaben... Txus. <sus> eh, <sus> sí. Salut. Eh, després, després, el 9 d'agost, tornar a fer assaig obert, assaig al carrer. El 9 d'agost ja és a la plaça Zapata de la Riba, és el divendres abans de Festa Major, uh -huh. de 9 a 11 també. I després ja sí que ja entrem directament a, a... a, la, a la Festa Major. A festa major amb els tradicionals eh, pilars al Paragó. Mm -hmm. De dissabte I, a la tarda. I l'actuació... No donarà temps. No, i l'actuació que és eh, diumenge serem quatre colles. Quatre colles, a les 6 del migdia del diumenge 18. 6 diem... de, de la tarda, Ui, 6 bueno, Després de l'espertada, el diumenge a les 6 és migdia. 6 ja, sí, ja. ja. <laughs> de la tarda, a la plaça Pat de la Riba, actuació <laughs> Moix-Iranqués i Igualada, Marchenès de Guizona, colles joves, xicats de Vilafranca i, que... i nosaltres que estigués amullat. mm -hmm. I al bar L'Aleta, eh, a Can Molà... Des, des de dissabte fins dimarts a la nit. Nits de dissabte, diumenge, lluny, dimarts. Correcte. Recordem també que el dia de l'actuació de Mollet, l'hora i el lloc en què quedem tots els castellers és al bar del bar de, de Can a les 5 menys quart, per sortir a les 5 i quart, 5, 5 i quart, amb, amb, Cercavila. amb Cercavila fins a la plaça. Molt bé, i després eh, ja tornem al’ l'1 de setembre, que tenim una, una actuació a Setmanat. A Setmanat, sí, és una actuació nova que s'ha tancat a les relacions públiques, eh, és aquí al costat de Setmanat. Doncs de tot això i molt més, eh, us en parlarem a la propera edició del Plaçà, que ja serà el mes de setembre, perquè, bueno, com hem dit, eh, la ràdio fa vacances i nosaltres eh, ens acomiadem aquí i tornem el 2 de setembre comentant tot això i molt més aquí al plaça Nou, a Ràdio Mollet. Doncs ens tornem a trobar, passeu bones vacances, qui les tingui, i ens tornem a trobar al setembre. Adeu. Adeu. A Adeu. Adeu, Adeu